morgen og velkommen til Theatre på Sengen. Du lytter til Aarhus Studenter Radio på 98,7. Og øh, klokken den er ved at være 8. Det er mandag den 19. Jeg hedder Maja. Og jeg hedder Sine. Og jeg hedder Chris. Og jeg synes, vi skal høre et øh, stykke musik. The Drums med Let's Go Surfing. Ja, det var The Drums med Let's Go Surfing. Øhm, det er jo mandag morgen. Og øh, mandag morgen, det er starten på en ny uge. Jeg tænker, at en god start på en ny uge, det vil være lidt at snakke om den gamle uge. Så hvad der skete i, i Aarhus og i Danmark i sidste ja. uge? Det synes jeg lyder som en god idé, og øh, jeg vil lige starte med at lave en lille update til alle folk, der måske valgte fredagsbar frem for X-Factor i fredags. Det var jo øh, som måske nogen bekendt semifinalen, og øh, der skete det voldsomme at øh, Morten Benjamin han røg ud, altså simpelthen en af mine store øh, kærligheder der. Han er sød. Ja, det er han altså. Han er sød. <laughs> det er han, helt klart. Men, øh, men det, der egentlig var vildt ved det, det var jo, at han var Blackmans helt store favorit. Så Blakmann, øh, altså DR.dk, skriver ind på deres egen hjemmeside, at Blackman er rasende over det her. Og han giver øh, seerne skylden, og han giver Panille Rosendals skylden. Og det er næsten lige før, han ikke gider at stille op til finalen, så Oj, sur er han. Det er men, noget nyt. Men er det ikke også meget, meget få ting, han ikke er fuldstændig rasende over? Jo, altså, han, det... han slår mig bare som et meget, meget eget menneske. Det er rigtigt nok, det er rigtigt nok. Men jeg tror, det er, det er længe siden, man har set ham så sur, som han er lige nu. Og det synes jeg er lidt vildt. Genial, men ej. Ja, ja. ja. så altså, jeg, glæder ej, mig, jeg glæder mig i hvert fald til at finde ud af, om der bliver nogen X-Factor-finale. Fordi hvis Blackman ikke kommer, hvad sker der så? Hvad sker der så? De, man, er, de mangler en skaldet mand. Lige præcis. Chris, hvad, hvad siger du? Vil du tage over? Jamen, I altså, for, vi, des... I man, ja, altså vi det er for en Blackman, tænker jeg. Ja, det vil jeg gerne. Skallet. Jeg har næsten frisøren til det. <laughs> ja. Øhm, jeg vil egentlig øh, jeg vil egentlig også lige, øh, lige give et lille shout out i den her uge. Sidste uge havde vi cheeseburger Lasse. Forresten har han update på Hammers. Øhm, han fik den færdigjort den 10. cheeseburger til morgenmad dagen efter. Nej, det det tjener. Jeg synes det fortjener en klaps Det er så flot. Det ja, er til dig Lasse. Ja. Kæmpe stort tillykke. Sådan. Det er simpelthen så flot. Øhm, og så et andet lille hyggelig shout out til P Clausens fiskehandel nede på havnen. Jeg var nede og besøgte dem. Skulle have noget fisk. Skide hyggeligt sted. Og jeg hørte, at fisk det skulle være rigtig, rigtig sundt. Så det er en anbefaling herfra. Ja. Det er faktisk... Man skal faktisk spise fisk tre gange om ugen, så vidt jeg To gange om ugen. Eller kun to? Nå. To gange om ugen. Man skal i hvert fald spise masser af fisk. Masser af fisk, ja. vigtigt. Sindssygt. Sindssygt vigtigt. Og nu, nu skal vi høre et rigtig, rigtig dejligt latin nummer med Enrique Iglesias. Det var så et, et dejligt stykke med, med latinamerikansk mand lige her fra morgenstunden af. Jeg tror, vi skal over til vores dejlige countdown igen den her uge. Signe, Yay! jeg ved, du har kigget lidt på den. Ja, hvad jeg har hvad nemlig, går du ud jeg på? Jeg har forberedt en voldsom uh, countdown i den her uge, som simpelthen går ud på topattraktioner i Nordjylland. Og vi har en top-7 i den her uge, som er simpelthen de, uh, de vildeste attraktioner i Nordjylland. Um, og der tænker folk, ja, ja, vi ved godt, hvad man kan se i Nordjylland. Men jeg har simpelthen valgt at se ud over uh, Forop Sommerland og Aalborg Zoologisk Have og... Alt det der, som folk kender. Jomfru Anigade. er et godt eksempel, ja. Så øh, jeg har valgt at tage nogle måske lidt oversete attraktioner. Og på en flot syvende plads, der har vi øh, Tistede Bryghus. Uf. Hvis man lige skulle slå et smut forbi Tistede, så synes jeg, at, øh, at det er værd at tage ind forbi og se, hvad, øh, hvad de simpelthen brygger derinde. Det er jo lækker øl. Og øh, på det de kan vi godt lide. Ja. Øl, det kan vi godt lide. Øl, okay, det er godt. kan vi rigtig, rigtig godt lide. Lige præcis. På en sjette plads, der øh, snakkede vi jo om fisk. Og øh, lige apropos det, så kan man tage til Hansholm Havn, som simpelthen er Danmarks største fiskerihavn. Øhm, og hvis man er der på en hverdag, så skal man stå tidligt op og tage derud klokken 7 om morgenen, for der har de fiskeauktion. Uh. Ja, det er altså voldsomt hyggeligt. jeg ved, at den Ej, fiskehandel, du snakkede om tidligere... Ja, de, fik... de, får, de får deres fester fra helt friskfanget. De har sjældent ja. været, øh, været døde mere end, øh, end 5-6 timer, når de ligger lige på præcis. disken. Lige præcis. Og hvis man vil have nogen, der lige er kommet ind med den nyeste fiskekutter, så skal man simpelthen tage det Handtholmhavn. Ja. På, øh, på en femteplads, der har vi øh, Lille Vilmose. Yes! Jeg ved, du har været der, Maja. Ja, jamen, jeg har været... Ja, jeg kommer fra, fra noget eller skal det lige siges. Ja. Jo, Og, de her øh, kartofler, en lille Ja, vildmose. fordi det her, det er nemlig Nordvest-Europas største højmose. Og så noget af det, der sådan lidt slog mig, det var, hvorfor kalder man det så lille vildmose? Og hvorfor hedder det ikke store vildmose, nu, når nu når det er den største højmose? Men øhm, det ved jeg ikke, om vildmose eller lille, det er måske... Fanger lidt bedre. M måske? Henvender sig bedre til børnefamilier. Det lyder ikke så farligt. Nej, det er rigtigt. Det er lidt kært. Ja, ja jeg tænker også... Uh... En, en lille bitte, bitte mose. Det, det kunne lille være lille. En, en persons have. Det kunne det, uh, måske. <laughs> Who knows? Who knows? Men uh, det er i hvert fald også helt klart værd at tage op og se, tror jeg. Mm. På, uh, og på en flot fjerdeplads, der har vi uh, Bannerlund Fodboldgolf. Ja, det, det kræver næsten en lille klapsalve. Det er en, en 18-hullers hvor øh, deres hjemmeside de, de reklamerer med, at øh, man kan få to til tre timer til at gå med utrolig hyggeligt samvær og motion. Så øh, hvis man er til det, så skal man til, tage til Bannerslund fodboldgolf. Okay, jeg jeg, jeg, jeg så bare måske... fodboldgolf, det er lige præcis, hvad, jeg, hvad, hvad det lyder som. Ja, ja, men jeg tror kun, det kan være sjovt. <laughs> Var, jeg må undskylde, at jeg ikke var med i applausen. Jeg, var simpelthen, jeg troede, det var bare en fan. Jeg, jeg, jeg var helt vildt fan. Maya, hun fangede, hvad det gik ud på. Det gjorde jeg. Og jeg var helt forvirret. Åh, okay. fantastisk. Og øh, vi vender tilbage til countdown senere, men nu skal vi høre Oland med helikopter. Det var Oland med helikopter. Du lytter til Aarhus Radio på 98,7. Taget på sengen her. Det er mandag morgen, og klokken den er godt 20 minutter over 8. Ja, Og lige en lille reklame, så synes jeg, eller vi synes alle sammen, at alle jer lytter, I skal gå ind og like os inde på Facebook. Vi hedder øh, Taget Pæseng inde på Facebook. Øhm, og vi lægger altså alt muligt spændende ud til både depression og alting. For eksempel, der har jeg lige postet et fantastisk billede her mandag morgen af Gris og Maja. I Ført hørebøffer klar til, til optagelse. Og øh, nu skal vi have den første, eller ikke den første, vi skal have i hvert fald have en af ugens faste feature, vi skal have Majas Musikhjørne! Tak, tak, tak fans, tak venner. Øhm, her i Majas Musikhjørne vil jeg gerne i den her uge tale lidt om The Cooks. The Cooks, det er et band, der kommer fra Brighton. De blev dannet i 2002, og de hedder The Cooks. Øhm, de er, hvad hedder det, navngivet efter en David Bowie-sang fra hans album, der hedder Honky Dory. Og oh, nu vi snakker om David Bowie, så kan jeg jo lige lave lidt reklame for øh, den pladebutik der ligger nede ved, ved Klodstertorvet, der hedder Stardust, der også er, er opkaldt efter David Bowie faktisk. Øhm, nemlig hans album, der hedder The Rise and Fall of St Siggy Stardust and the Spiders from Mars. Ja, der var det lidt reklame. Tilbage, oh. til, tilbage til The Cooks. Ja, yeah. de er fra Brighton, England og de andet i 2002, det har jeg vist sagt, øh, har sagt om den selv, at de er nogle mu musiske luder, eller musikalske luder, øh, og det er simpelthen fordi, at de blander en hel masse forskellige musikgenre. De er, øh, har selv sagt, at de er inspireret af både Rolling Stones, Bob Dylan og Beatles. Øh, de har udgivet tre plader. Den første den hedder Inside In, Inside Out. Den anden den hedder Conk. Og så den sidste, den hedder Junk of the Heart Og det var her i september Sidste år, de faktisk udgav den øhm, Ved Inside In, Inside Out Der blev de sammenlignet med, med Sådan 60'er Britpop Bands som for eksempel The Libertines og Police øhm, Jeg synes lige allerførst at Vi skal høre et nummer fra deres første album Virkelig god plade Og ja yeah, ja yeah, Det var The Cooks med Sofa Song Fra deres første album Der hed Inside In, Inside Out du øh, lytter til lidt taget på sengen, og lige nu er vi i gang med Majas musikhjørn. Ja, Majas musikhjørn går lidt ud på, at man får lov til at snakke om øh, en kunstner eller et band. Og jeg er i gang med at snakke om The Cooks i dag. Øhm, ja, Bandet det består af fire medlemmer. Der er øh, Luke Bridget, der er Hugh Harris, Peter Danson og Paul Jarrett. Deres nyeste album hedder Junk of the Heart, og det blev øh, faktisk ikke særlig godt. Modtaget, det udkom her i september i, i og, øh, 2011. Var det ja, sidste år? Det var 2011, var det ikke det? Jo, 2011. <laughs> Uha, tiden den flyver, når man Hvilket har det Hvilket år godt. er det? <laughs> <Ja>. <laughs> jeg tror nok, det er 2012 Nyn nu. Ny quiz. Ja. Nyn quiz. <laughs> ved du, hvor du er hen, Maja? <laughs> jeg ved ikke, hvad jeg laver. Nej, det er godt. <laughs> Nå, tilbage igen, ikke? Um, ja, dengang de startede det her band her, det var i 2002, der startede de meget underground. Men efter de har fået en hel masse... Øhm, Hvad skal man sige? En hel masse opmærksomhed, så har de også fået nogle rivaler. Blandt andet så har de noget med Arctic Monkeys kørende. Der er noget beef der, Eller, oh, det ved jeg ikke, om man kan kalde <laughs> det. Kan man kalde det beef, når man er britisk musiker og går i meget, meget stram bukser? Det er, et... er det tilladt? Jeg ved det faktisk ikke, vi kan lægge den ud. Ja. Vi lægger den op til band ikke... på Facebook. Ja. Kan man kalde det beef? Jeg ved det ikke. Når man er følsom øhm. rockmusiker. <laughs> følsom og følsom, det ved jeg ikke rigtigt, om man kan kalde det. Det er jo, det er jo Brit Pop. Øhm, Arctic Monkeys er noget mere Brit Rock, eller noget indie rock, vil jeg kalde det. Men øh, ja, det ved jeg ikke. Jeg skal ikke gøre mig til ekspert. Ja, men i hvert fald, øh, det er noget med, at, øh, at forsangeren i Arctic Monkeys og forsangeren her i The Cooks, som hedder Luke Pritchett, de var lidt op at toppes, lidt op at slås, fordi at øh, Luke, han mener, at... Øh, Arctic Monkeys forsanger, han simpelthen var gået gå hen for at slukke hans guitar midt under en koncert. Så han slog ham i hovedet. Og, og <laughs> de, var så, altså de var sådan rigtig <laughs> de var at slås med næverne mod hinanden. Det var et spark i hovedet. Det ja, sig helt, ja. det går æm, helt for sig. Jeg tror, jeg tror ikke, det var mere det end bare lige det. Men der har selvfølgelig været en masse bitch over det. Ja, det er klart. Æm, og efter det her så har Luke udtalt. Altså Arctic Monkeys er øhm, geniale musikere. De er virkelig, virkelig talentfulde. Men han skulle bare ikke have rørt min guitar. Og så, øh, så kan vi tænke lidt over den, imens vi hører det andet nummer med The Cooks. Det er fra deres andet album, der hedder Konk, som er et virkelig, virkelig godt sådan et rigtig godt forårsalbum, synes jeg. Øhm, og nummeret, det hedder Always Where I Need To Be. Ja, og det var så The Cooks igen, efter meget rigtig flot oplæg. Nu skal vi jo til mit personlige favoritindslag her, når vi tidligere om morgenen får lov at røre os lidt. Yay! Det var altid dejligt. Der bliver jeg lidt ked af det. Du bliver glad igen senere. Nå. <laughs> Spis noget chokolade, så bliver du glad. sine hvad, hvad har du til os her i morgen? Ja, øh, Det er fordi, nu skal vi til stræk Bøj. Vi har jo øh, som mission her i Tade på Sengen øh, gjort det til et mål og genindføre morgengymnastik i radioen. Og øh, i dag er jeg virkelig, virkelig blevet inspireret af en tysk ung herre på YouTube. Han laver virkelig, virkelig øh, en, en flot morgengymnastik. Og øh, den smider jeg ud på vores øh, Facebook-side. Ja. Jeg er bare øh, nysgerrig over, hvordan din research har været, til du finder ham her, den tyske unge mand. Ja, men det er øh, det er jo, det er min journalistiske hemmelighed, der ligger der. Det er okay. sådan noget, jeg kan med øh, tyske morgengymnaster der. Vi har sådan en helt, øh, helt speciel telepati, tror jeg. Eller ja, det siger vi, her. har. Ja. Men øh, i hvert fald, den kan I gå ud og se på Facebook. Den, jeg, Og jeg kan kun opfordre til det. Han er fantastisk. Men øh, vi starter lige med at rulle skuldrene. Begge skuldre rigtig dejligt langsomt tilbage her. Ah, sådan man lige får løsnet hele kroppen her. Tilbage. Og vi skal frem igen. Rulle skuldrene frem. Åh, oh, det er så godt. Lige får løsnet op her. Så hæver vi begge skuldre op til ørerne. Og ned igen. Og op til ørerne. Og ned. Og sidste gang. Op til ørerne. Og ned. Godt. Nu skal vi i gang med en øvelse, som ham her gutten han har øh, introduceret for mig. Vi tager først højre arm. Op over hovedet. Og ned igen. Og venstre arm. Op over hovedet. Og ned. Og højre. Det er Det vigtigt, at man strækker godt i hele kroppen. Og venstre. Og højre igen. Og, og venstre. Vi skal have lidt mere tempo på, ligesom han gør. Højre arm. Og venstre. Og højre Og venstre. Ej, det ser så godt ud, Maja. Du er virkelig god til det. Tak. Og, vi bliver ved højre. Og venstre. Og højre. Og venstre. Og højre. Godt. Ny øvelse. Stadig inspireret af ham her, den unge tysker. Vi løfter højre arm og højre ben på samme tid. Så op med højre arm og højre ben. Og ned. Og den venstre. Højre arm. Det slutter vrøvel. Venstre arm. Venstre ben. Og ned. Højre. Arm og ben op. Og ned. Venstre Op og ned. Det her, det knæser simpelthen så dejligt i de hofterne her fra mandag morgen. Jeg tror lige, vi er får rykket det hele godt på plads. Og højre arm op og ben. Og ned. Og venstre arm op og ned. Og Chris, han står simpelthen virkelig bare og knækker om på sidelinjen, fordi han er ved at tage billeder af os herinde. Og de kommer selvfølgelig ud på Facebook alle sammen, og de bliver rigtig flotte. Ja, det er så godt. Det er så godt. Det er hårdt, det her. Ja, jeg synes også, jeg puster helt. Ja. Uh -huh. Jeg tror... Det var simpelthen nok morgengymnastik for i dag. Jeg kan slet ikke holde til mere. Puh. Ja, så vi skal have et stykke musik. Vi skal nemlig have Emily Sandé med Next to Me. Ja, det var Emily Sandé med Next to Me. Du er lyttet til Aarhus så den der Radio. Taget på sengen med, øh, ja, med Maja og Sina og Chris. Det er på 98,7. Um, du hørte jo lige Emily Sanday, og jeg hedder Maja, og jeg snakkede um, lige, for jeg snakkede faktisk om The Cooks. Jeg glemte jo helt at sige, at uh, både The Cooks og Emily Sanday, skal jo spille på uh, Northside Festivalen. Ja! Uh, vigtig, vigtig det, det, det er altså en viden. Det er her i Aarhus. Og det her, det sker. Og det er, det er i Aarhus, det sker fra den 15. til den 17. juni um, med Northside Festivalen. En masse fede navne. Ja, så der var lidt reklame. Som sagt, vi hedder taget på sengen, og øh, bare lige for, at der ikke er nogen sådan misforståelser, så er det ikke et tag, som et hustag på noget seng, altså, eller nogen seng, eller <laughs> noget som helst, der minder om tag. Det har ikke noget med tag at gøre. Nej, det er simpelthen det er et verbum. At tage. At tage, ligesom du tager noget. Øh, at jeg tage. Tager, jeg tager min vandflaske. På en seng. For eksempel. <laughs> eller <laughs> nogle med bukserne nede. Eller... <laughs> Og sidst for, blev jeg anklaget for, at det var mig, der ligesom kørte det hele ned under bæltestedet. Ikke? Ah, det er Hvorfor et bæltested? Jeg kender ikke ja. noget til noget bæltested. Er der bæltested her omkring, Chris? Altså, jeg har bæltet på. <laughs> jeg, agter, jeg agter at beholde det på, <laughs> kan jeg så lige sige. Og det synes jeg måske, det bliver lige øh, lige, lige voldsomt nok her fra morgenstunden. her Helt ordentligt meget info. Ja. Men øh, Chris, what's happening in your house? Vi skal jo høre lidt om, hvad der skal ske her i Aarhus. Jeg har... Øh, Jeg har egentlig fokuseret lidt på øh, forskellige musikting i den her uge. Øh, vi har en gut, der hedder Michael Simpson. Kender jeg ham? Ja, ham jeg med han morgenhåret. Lige præcis. Permanent morgenhåret. Lige præcis. Øh, han spiller faktisk øh, på Vox øh, her på fredag, den, øh, den 23. Øh, og det, det er jo højst det. Er højst altså det øh, til SU-priser? Har man øh, råd til det? 190. Men uge på fredag, er det ikke noget med, at man får skat tilbage i den her uge? Måske? Måske, og, hvis man øh, har været så heldig. Lige præcis. Og er det ikke fejl. noget med, at man også i den her uge får SU, måske? Her sidst i ugen. Det kunne jeg, det kunne jeg godt forestille mig, man gjorde. Det tror jeg ikke. Nå. Det har jeg simpelthen ikke lige at, nej. Nej, det har jeg ikke Jeg fingre for, at vi får SU i det den her Det koster 190, uge. så jeg, jeg mener, at hvis man lige kan, kan eventuelt skære lidt ned på en enkelt bytur, så burde der være, så burde der være penge til at komme ind og Michael Simpson. Det er nogle meget billige byture, du, du kører der, vil jeg sige. Åh <laughs> ja, det kommer ind på, hvor nedringet man er, ikke? Ja. <laughs> og jeg elsker det, Chris, der siger, at det er ham, der nedringer. Det er nedringer. jeg rigtig glad for. Det er Det er så virkelig. fedt. Altså, jeg vil elsker at se dig i sådan en dyb vevudskæring. Mm. Sådan der er næsten ned helt ned til, uh, ej, det uh, uh, det er bare godt. det kan jeg godt lide. Nå, yes, vi går videre. videre. <laughs> <laughs> på øh, på teaterets valegang har de lige nu en, en forestilling, der hedder Maestro. Og den er, den er bygget over Keisers Orchestra og deres øh, musik, og det deres, deres, deres hele deres univers. Øhm. Det skal jeg lige siges, jeg, jeg kender faktisk ikke voldsomt meget til Kajsers Orkestørs Musik, jeg kender lidt til det. Øhm, jeg synes det bare, hele konceptet lød ret fedt. Øhm, det spiller ja, hele ugen, de har øh, forestillinger, både øh, mandag, i dag, tirsdag er der så ikke nogen billetter, men onsdag, torsdag og fredag øh, og lørdag, og faktisk lang tid ind i fremtiden er der stadig muligt at få billetter at komme ind og se det. Øhm, det står her hernede, hvad det koster... Der kan man høre, vi har været rigtig god til min research. Vi kan også bare sige, at det er lige meget. Altså, yeah. vi er ja. vel så rige, at, øh, at lige det er lige meget. Og der kommer skat tilbage og øh, og, og vi får ASU, siger vi ja, i, i hvert fald. Og ellers så må man finde sig en eller anden sugar daddy, der kan betale. Så det bare være nedringet nok, det er dagens råd. Det, det, dagens råd. det er dagens råd fra Chris. Bare være Så har vi øh, nok noget, som de fleste vil stuse lidt over. Øh, vores egne store danske kroner sammen med deres Big Bang, Insa Musikhuset. Det er Michael Kajø. Nej! Det er Michael Kajø. Åh, oh, den kære Michael. Flødebolle. Den, uh, film Flødebollen. Oh. Han, er, han er den danske Frank Sinatra. Det skal man altså ikke kæmpe sag. af. Han er ja, bare... med, med lidt, lidt voks i håret og lidt, lidt lækker solariebrun og sådan noget. Han er derinde. Det, det er på søndag, og det er 1930, og det er i musikhuset. Uh, det, det er billigere, end, uh, end at tage en af Michael Temsons. Det koster 150 kroner. Det <laughs> kan man have sådan en hyggelig, sofistikeret aften derinde. Ja, Med Kajø. Den, den lækker bisken. Den dejlige mand. dejlig mand. Ja. Så har vi øh, den aller sidste, som faktisk også lægger lidt op til næste musik, vi skal have. Det er Malte De spiller også i Voxhård. Uh! Det sker på lørdag. Det koster 285 kroner. Men det, det er det værd. Det vil jeg sige, det er, højst. Det, det, er det værd. Eller så spiller Malk The Coin jo faktisk også på Northside Festival her den 5. til den 17. juni. Hvor, hvor vi, vi vidste, er, er det ikke noget med, at Aarhus Student Radio også sender live radio fra Northside? Eller det jeg gør... ved i hvert fald, de sender fra Spot. Øhm. Nå. Og måske. Det, er, det er lidt et andet tidspunkt, og en lidt mindre format. Men ja, ja. jeg ved faktisk ikke, om de sender fra Norsk site. Det finder vi ud af. Måske, mm -hmm. måske ikke. Måske, måske ikke, men, men det kan da være, at vi ses derude under alle omstændigheder. Så yeah. skal vi sådan. Jeg synes, I bare, vi skal gå ind og, og høre et Mælke nu. Helt klart. Jeg kommer her. Ja, det var Mælke Coin. Køjne. Dejlig morgenmusik. Vi skal over nogle, øh, nogle flere current events, der har sket i sidste uge i vores tilbageblik. Det skal vi nemlig. Og vi starter med, at øh, Helle Thorning... Vores kære kvindelige statsminister, hun blev øh, ranket som øh, en af de 150 mest frygtløse kvinder i hele verden. Og øh, det synes jeg egentlig er ret sejt. Og på den her liste, der ligger blandt andet, der ligger Lady Gaga og der ligger Angelina Jolie, men der ligger også sådan nogen som Angela Merkel. og Jamen altså, jeg synes, øh, det er sgu meget sejt. Det er ikke helt dårligt selskab at vide. det er det altså ikke. Det er ret cool. Og det ja. skal lige sige at den her liste, der er altså ikke nummer på. Så vi ved ikke, det kan jo faktisk godt være, at hun er den mest det er, rigtigt, det er. kvinde. Det kan være hun, det kan være hun, det gør nummer 150, eller nummer 25, eller nummer 1. hun er knows? Men øh, det kan vi øh, fantasere os frem til. I hvert fald, så synes jeg, det er sejt gjort af Helle. Det er det, det er flot. Ja, det er det. Og Maja, du har et eller andet vildt at fortælle. Ja, jamen øh... Helt vildt, det kan man nærmest sige. Ej, det ved jeg ikke. Men øh, jeg læser ind på, øh, på stiften. Jo, stiftsiderne, nu bliver det lidt, øh, lidt lokalt nyt. Øhm, at der faktisk er sket en syvdobling af røgerier fra, øh, fra 2010 til 2011. Øhm, på 10 til 17 år. <håh> Så det vil sige, at der faktisk er sket enormt mange flere røgerier, end, end hvad det er øhm, bare det sidste halvandet år her. Ja. Jeg, tænker, jeg tænker bare... 10-årige, der går ud og begår røverier, det er altså lidt... Øh... Og og det, snakker, det er skidt. kan vi røveri eller bare sådan røverier, lidt... ikke bare tyveri. Det, det er røveri. Det er, det er røveri, det, det er skidt. Og forskellen er, bare lige sådan, vi ved det, tyveri, der slår man ikke mennesker. Ej. Og der er man ikke ind og vold på mennesker. Det ja, gør man, man, der det slår røveri. man lige et råd ind og lister ind og tager ja. et ur eller sådan noget. andet. Ikke at jeg har prøvet det, Lå. skal jeg lige siges. Det lød ellers til meget god plan. <laughs> ja, ja, altså det kan man gøre. Ikke fordi vi skal sidde og opfordre til teori, men det kan man da gøre. hvis det Næste man... indbruds tips. <laughs> men ja, altså det er faktisk sådan, at, øh, at røverisikkelserne er steget fra 12 til 82 procent. Det er, er helt pildt. Pildt. ja. Mange. Det er crazy. Altså inden så, æm, inden så er der er... flere børn, der er begyndt at gøre det, eller så er politiet bare blevet bedre til at fange det måske? Pro problemet er øh, rigtig meget sødt, at derinde, altså inde på stiften.dk, At der er mange unge, der bliver ved med at være i det samme miljø. Og så når nu de yngre de vil være med til at lege med de store, så kommer de også ud og laver det. Sådan, at det er ligesom dem, der allerede er inde i miljøet. De her røveri-miljø, eller hvad man kalder det. Med røverklubben. <laughs> Alle dem, der er i røverklubben. Kasper, Jesper og ja. Jonathan. Lige præcis. De bliver ved med at røve. Ja. Og så kommer, kommer lille Michael, eller... Ej, det er selvfølgelig ikke Karø, men... Uh... Kai har aldrig nogen. <laughs> vi kan virkelig godt lide Kai her til morgen. Rigtig godt Kai. Ja, Han er rigtig sød. Øhm, ja, for at snakke om helt andet, der er lidt mere hyggeligt, så vil jeg gerne bringe emnet hemorridecreme på, på tavlen. Intet er heldigt. Intet er heldigt. Det er nemlig sådan, at øh, det næste sang, vi skal høre, det er Johnny Cash med øh, Ring of Fire. Og for lige at komme med en lille sjov historie her, så ved jeg, at der var et, øh, et reklame, hvad skal man sige... Øh, Bureau, der, skulle, der skulle hjælpe med at reklamere for en Hemorrhoidegreme, der, der er rigtig lang tid faktisk prøvede på at få lov til at få den ah, her sang, yeah. som deres reklamesang. Mm. Det ved så godt nok ikke gøre. Det er en god idé. Johnny Boy, han vil ikke have det. Så øh, her får du Johnny Cash med Ring of Fire og ikke noget Hemorrhoidegreme. Ja, det var øh, det var sådan en dejlig mand, Johnny Cash. Han er faktisk Jeg kan faktisk bedre lide Johnny Kassen, jeg kan lide, øh, Michael Karrø. Det tror jeg faktisk. Han kan se højere. Er det rigtigt? Ja, det er faktisk rigtigt nu. Ja. Yeah. Nå, no. Signe, vi skal videre med countdownen. Det skal Kan du vi. stå for det? Ja, og øh, vi lige for at sige kort, vi er jo på Aarhus Radio. 98,7 i liter til taget på sengen. Og det er ikke et tag på en seng, det er taget på sengen. Gå ind og like os på Facebook. Det kan vi nemlig godt synes om. Ja. www.facebook.com Slash Lige præcis. Sådan, så fik vi også gjort lidt reklame igen for os selv. Men ugens countdown, det er uh, attraktioner i Norge. Vi har uh, været omkring Tistede Bryghus, Hanstollen Havn, uh, Lille Vildemose og noget fodboldgolf. Og uh, vi er simpelthen kommet til tredjepladsen, pladsen, som er i Brønderslev. Og nej, det har ikke noget med overgreb at gøre. I stedet for Brænderstøv har Nordeuropas største Rhododendron Park. Kan du sige Rhododendron tre gange i træk? Rhododendron, Rhododendron, Rhododendron. Ej, det var flot. Ja, Ej, det var virkelig flot. <laughs> men jeg kan ikke gøre det flere gange. Okay. Ja. Jamen, jeg, jeg er imponeret. Jeg siger ikke mere nu. Men, men det lyder også sindssygt ud over alle grænser. Ja, lige præcis. Jeg tænker også bare lige til, hvis der er nogen, der ikke ved, hvad en Rhododendron er, så er det en kæmpe, kæmpe stor busk med blomster på. Ja, jeg er det dårligt over, jeg ved, hvad det er. Nej, jeg ved, godt, hvad det, er. Jeg ved det ikke. Nej. Men i hvert fald, så hvis man lige slår et smut forbi Brønderslev på et tidspunkt, så tag ind og se det her. nord europas største Rotodendron-park. Koster det... det penge? Umiddelbart tror jeg det ikke, men øh, ellers så synes jeg, det, det kunne garanteret være alle pengene værd. Rotodendron, rotodendron. <laughs> det er ikke forstået det der. Nej. Godt. På en anden plads, der har vi også noget, det bliver vildere og vildere det her. Vi har nemlig tit Jensens mindestue. Uh. Ja. Yes. Som øh, jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvor det ligger. Men når jeg finder ud af det, så skal jeg nok lige smide et link op inde på vores Facebook-side, så I kan alle sammen gå ind og se, hvor det er henne, I skal finde det her. Men øh, der kan man simpelthen til malerier og møbler, og hendes yndlingskjole er udstillet. Så, så tit, tit er et navn? Tit er et navn. Øh, jeg tror måske, hun er kunstner af en eller anden art, en gammel kunstner, men... Øh, Jeg stusset bare over at hendes yndlingskjole var udstillet, og det, det synes jeg simpelthen bare er spændende nok i sig selv at komme det, det, ind lidt og se billedet. Jeg går ud ja. for hun er død. Ja, det tror jeg hun er. Men så er det nok ikke den kjole hun er begravet i, kan man måske sige. Det håber jeg da i hvert fald ikke. Nej. Tror det satser vi ikke på. Tror du, hun at hun nogensinde har været i Rudodendronpark? Måske? Det altså man kan, jo, man kan jo ikke undgå nærmest at komme forbi. Nej, jeg, Nej, jeg tænker, tænker også, ligesom. hvis det er Nordeuropas største Rudodendronpark, så det må den virkelig, det. virkelig virkelig være stor. Ja. næsten fylde hele Nordjylland. Ja. Jeg har faktisk ikke engang været der. Ej Maja, du ja, kommer endda fra God. Aalborg. Jeg ved det godt. Nå. På den første plads. Oh. Oh. Hey. Susi og Leo! Hey. Man, man kan simpelthen ikke sige Nordjylland uden at sige Susie og Leo. De gode gamle svingere, som men de spiller både i Skagen og i Frederikshavn og alle steder, og man kan booke dem til fester og alt muligt. Det bliver ikke bedre. Så jeg synes simpelthen lige, vi skal høre Susie og Leo. Nej, stop det. Nej, stop. Det, det synes jeg simpelthen ikke, vi kan. I stedet for synes jeg, vi skal have et, et stykke med den eneste mand, der ser godt ud i bandana. Og det er ikke Sidney Lee. Og det er ikke sin, Det er faktisk Jean Paul. Ja, det var Jean Paul med Gimme the Light. Som sagt, den eneste mand, der ser rigtig godt ud i bandana du har lyttet til taget på sengen. Øhm, det er Aarhus, det er Radio 98,7. Og jeg har faktisk noget, jeg gerne vil tilstå. Hvad er det? Ja. Lige før, der har jeg hørt videoer om, øh, om Countdown. Topattraktioner i Nordjylland. Nummer et, det blev Sussi Jeg har hørt Sussi Jeg har autograferne. Åh oh nej. Jeg har det hele. Åh oh nej. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Hvor har, er det på et stykke papir, eller er det sådan hen over brystet, det du var fik en autograf? på har du min det, du gamle får... punkt. Ej, jeg ej. så den hver dag. Ej, fantastisk. Flere gange om dagen. Wow. Ja. Det var altså også... Hvis du nu passede ja. rigtig godt på den, det kunne være, at den blev pengevær på et tidspunkt. Jeg tvivler. Er det ja. rigtigt? Det gør jeg. Ja, ja det gør det også. Ja. Ja. Okay, jeg, jeg, har, jeg har også en tilståelse. Nå, hvad er det? Jeg ved ikke, om man har kunne fornemme det i, i dagens program, men jeg kan så virkelig godt lide Michael Kaj. Han er en fantastisk mand. <coughs> ja... Og, øh, og med det, der tror jeg bare, at vi siger at tusind tak for ja, i dag. tak for i dag. Ja, Tusind tak, øh, fordi I lyttede med. Lyt med igen på mandag. Nu skal vi høre Turbo Weekend og Tjesto med Trouble Is.